מה קורה? אתם מאזינים לפודקאסט הקלאש, הפודקאסט שייתן לכם הצצה לעולמות המקצועיים של הדיבייט בארץ, וכמו כן, גם כלים, קצת ידע כללי וטריקים כדי שתוכלו לשפר את יכולות הוויכוח שלכם. אז בשביל לענות על כל השאלות האלו, נמצא פה היום גיל פלד, ממועדון של אוניברסיטת תל אביב, מהצמד, אסף וגיל כמובן, שזכו באליפות העולם, אליפות הארץ, וגם היו פיינליסטים באליפות אירופה, שנגמרה ממש לפני כשבוע. מה המצב? אה, איך אתה... זה אתה מוזמן לספר קצת על עצמך. היי, אני גיל פלד, בן 29, ממועדון הדיבייט של תל אביב. גר בתל אביב עם בת הזוג שלי, דפנה, ועם הכלבה החמודה שלנו, לילי. ביום יום עושה תואר שני בפיזיקה, בתל אביב, פיזיקת חלקיקים. נשמע מעניין. כן, מאוד נהנה מזה. כרגע לקראת סיום התזה. תגיד, זה נכון שעושים עוד תארים כדי להישאר בדיבייט? יש אנשים שעושים את זה, זה חד משמעית נכון. קצת עצוב, אבל מה לעשות, התחביב הזה אכן מאוד מושך וכיפי, ואנשים... מוכנים להשקיע עוד קצת זמן באקדמיה רק כדי להישאר בסביבה? אתה באמת נמצא פה בגלל שניצחת באליפות העולם, באליפות הארץ, והיית פיינליסט באליפות אירופה. יחד עם אסף חנני. עם אסף, בוודאי. חשוב מאוד להזכיר. בו... שותף בוודאי. מצוין. בוודאי שעם אסף, ואנחנו גם נדבר על השותפות ביניכם עוד מעט. <אם> אבל בוא תיתן קצת תקווה לג'וניורית כמוני, <אם> ותגיד לי, איך מגיעים לרמה כזאת? כי לפעמים יש קצת הרגשה לא יודעת שהוא בא בטבעי, כאילו אתה רואה אנשים שהם קצת יותר טובים בטבעי, ואז אתה אומר, מה, האם יכול להיות שלא, למה אני לא אגיע לרמה הזאת? כל דבר שמאוד מדגישים לנו במועדון כשאנחנו mm -hmm. מתחילים, כל אלוף אירופה, אלוף עולם זה, היה ג'וניור, זב חותם, ג'וניורית <laughs> חסרת ביטחון, <laughs> שלא האמינו שהם יכולים äh, להגיע רחוק. Äh, זה, זה תמיד המדרגה שמתחילים ממנה, äh, וזה ממש בעיקר עניין של... ניסיון, סבלנות, לקחת את הזמן, לצבור מיומנויות, להתאמן, להתאמן, להתאמן. וזה אפילו לא אירוע של עכשיו, עכשיו אני הולך להצליח, אלא בהדרגה, בהדרגה דברים נראים יותר ויותר ריאליסטיים, להמשיך בהמשך, זה כולה להתמיד ו... להתאמן ולראות שדברים הולכים טוב, ואימון מצוין, והרבה הרבה מזל, אבל... אז הזכרת באמת את הסף, השותף שלך לאורך הדרך, ורציתי לשאול, איך בוחרים שותף לתחרות, כאילו לתחרויות כל כך חשובות? אז בהרבה מקרים זה קורה סוג של אורגנית. הם מתאמנים מהרבה אנשים במועדון, עושים את הרנדום, עושים קצת התנגשויות פה ושם, בגדול מתנסים ורואים מה עובד, כמו כל כזה. בניית מערכת יחסים טובה כן. וזה. אצלנו במועדון עושים לקראת התחרויות הגדולות באמת תהליך של מוקדמות, mm -hmm. שאחריו, בעיקר לפי התוצאות במוקדמות מצוותים עם, עם האנשים, והשותפות הראשונה שלי עם אסף בעקבות המוקדמות של, של כזה של, שנתון של 2018-2019, אז הצטוותתי לאסר. כן. אתונה הלך ממש סבבה והרגשנו טוב והגענו להישגים טובים. הלכנו אחרי זה גם לתחרויות יחסית גדולות אבל לא מאוד גדולות כמו למשל mm -hmm. אוקספורד של, האוקספורד IV של 2019 ושם גם הצלחנו בצורה מאוד טובה וסוג של בגדול בתחרות הזאת הבנו שאנחנו באמת עובדים מאוד טוב ביחד mm -hmm. שאנחנו מחזקים את החוזקות אחד של השני שאנחנו משלימים עם חולשות אחד של השני שאנחנו מתקשרים מאוד טוב גם תוך כדי דיבייט וגם באימונים וגם כזה ב... כן. תוכנית אימונים ומה עושים בכללי, mm -hmm. וסוג של משם רצנו הלאה. אז הם... זה כמה שנים בעצם מאז שהתחלתם להתאמן ביחד, עד שהגעתם להישגים מרשימים? חד משמעית, לא, אני, אני לא מכיר זוג אחד ש, שכזה מוכרים כזוג מוצלח בדיבייט, שהצליחו על התחרות הראשונה שלהם, mm -hmm. זה פשוט לא עובד ככה. חייבים לפתח תקשורת עם השותף, חייבים... לא רק לפתח שפה משותפת ואיזושהי קצרנות ביניכם, שמאוד גם מקצרת את הזמן של התהליך של העבודה המשותפת, אלא גם פשוט תחושה של נינוחות, תחושה של... כן, אה, גם אה, חברות כזה. חברות, כן, תחושה של לדעת מתי הבן אדם השני מרגיש בלחץ, או לא רוצה לדבר עכשיו כי היה סיבוב מבאס, וכאילו צריך שנייה ספייס, צריך שנייה mm -hmm. של זמן בשקט, וזה פשוט דברים שמתפתחים עם הזמן. הקטע הנחמד שזה מעגל חיובי. שכח... מה זאת אומרת? ככל, ככל שעושים... יותר תחרויות ביחד, יותר קל לעשות את התחרות הבאה, הבאה ביחד. Mm -hmm. כי אתם מבינים אחד את השני yeah. יותר טוב, אתם אה, אה, צברתם יותר ניסיון משותף ביחד, אז השפה המשותפת שלכם השתפרה, אתם יודעים יותר טוב מה, לא, מה כן לעשות, מה לא לעשות, אתם יודעים מה עוזר לאימונים שלכם ביחד ומה לא, ועם הזמן זה נהיה יותר ויותר קל. ואיך זה באמת לבלות שבוע ביחד, האמת שזה יותר משבוע, כי בלייתם כמה תחרויות של שבוע ביחד, mm -hmm. זה די מטורף. Uh, זה אכן uh, סוג של להיות uh, uh, באותו כזה תא ביחד במשך תקופה uh, משמעותית. <laughs> uh, אנחנו פשוט יודעים מתי הבן אדם השני צריך ספייס, בין סיבובים, לפעמים אני תופס את הפינה שלי, הוא תופס את הפינה שלו. Mm -hmm. במילא נורא חשוב לנהל את הכוח בתחרות כל כך ארוכה, שהיא באמת מרתון במובן של זה עכשיו חמישה, שישה, שבעה ימים של סיבובים. <laughs> באליפות העולם זה היה שני סיבובים ביום בגלל הצורך בפריסה mm -hmm. על הרבה אזורי זמן באליפות אירופה זה היה שלושה סיבובים ביום. ואיך באמת מנהלים את הזמן? Okay. כאילו, אתה יכול להחליט באיזה עצימות אתה עושה, אני לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה עצימות כן, אפילו. כן, אז אין לי באמת את הרמת uh, שליטה הזאת, הייתי אומר, זה, mm -hmm. זה לא שהייתי אומר, טוב, בסיבוב הזה אני הולך לזרוק קצת. כן, גם טוב, בסיבוב כאילו, הזה שני, בסדר. כן, כן, כן, <laughs> זה, לא, זה לא דבר שעושים, <laughs> לא, אני לא, גם אם כן, גם אם זו הייתה אסטרטגיה שנכונה לעשות, ואני לא חושב שהיא נכונה לעשות, אני לא מאמין שיש לי את השליטה העצמית שמספקת לעשות את זה. תכלס? <laughs> <laughs> אני לוקח שנץ בין סיבובים, אני כאילו... וואו, איך או... אפשר אבל עם כל הלחץ? אז, אז זה אולי לא שנץ אמיתי, אני לא באמת נרדם, אבל שוכבים על ספה, עוצמים עיניים, מקסימום משחקים קצת בטלפון בחדר חשוך, mm -hmm. מכבים את הראש, אה, עושים את מה שצריך להירגע. אסף בבוקר של כל יום של תחרות של אליפות העולם, הלך לים וחתר לו על סאפ. וואו, כל הכבוד. על הנחישות. כן, כן, א' נחישות וב' השיזוף, שהוא צבר שם היה מאוד מרשים. אה, יפה, זה חשוב. זה חשוב, זה חשוב, הראו טוב בזום. כן, זה חשוב, חשוב לדעת מה הדברים שעושים לך טוב, שמנקים לך את הראש ושעוזרים גם לשותף שלך, ופשוט להיות פתוח לצרכים של הבן אדם השני, ו... לעודד אחד לשני כל הזמן, לפני mm -hmm. כל סיבוב, אמרנו אחד לשני, יאללה קוראים את החדר, נתנו כיף, צללנו פנימה למרשני. Yeah. כל כזה מיקום טוב שקיבלנו, זה כיף ויאללה ו... מצוין, קוראים אותם בסיבוב הבא. וכשיש uh, איזה מידע של רביעי, איך uh, מתגברים על זה? מאשימים את השופט וממשיכים. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> כן. <כן>, <כן>, <כן>, <כן> זה, זה תמיד מבאס לקבל תוצאה שהיא לא כמו שציפית, mm -hmm. במיוחד, במיוחד בחדר שאתה מרגיש שניצחת ושאתה, כן. ואין ערעור בכלל ועדיין חוטפים את השלישי, חוטפים את הרביעי. זה קורה באימונים, זה קורה בתחרויות, זה קורה בסבבים מקדימים, זה קורה בסבב mm -hmm. זה הולך לקרות. Um, וברגע המיידי, מה שאמרתי כבדיחה הוא תכלס כנראה נכון, באמת אומרים, טוב, זה לא אני ולא, וזה, ושנייה, הפאנל לא יודע. כן, ומשמרים שנייה את ההערכה העצמית, במיוחד במיוחד אם אתה צריך את זה בשביל הסיבוב הבא, ואז, כשמתפנה קצת המטען הרגשי של השליל על הסיבוב, ואיך הם מעזים לתת לנו את המיקום הלא צודק הזה. כן, אנחנו נראה להם מה זה. כן. קצת אחרי זה פונים לשופטים ושואלים מה קרה ואיך היינו יכולים לעשות יותר טוב ומקבלים mm -hmm. את המשוב ומבינים בדיוק מה הסוגיה ואז בסיבוב, הזה, בסיבוב הבא, יושבים מאוד חזק על הנקודה הזאת. אם חטפנו ש... רביעי כי הפאנל לא האמין שיש לנו הרחבה למרות שאסף ואני ידענו טוב מאוד שיש לנו הרחבה וידענו טוב מאוד איפה היא נמצאת כן. ולמה היא דווקא הדבר שמנצח את החדר בסיבוב הבא שהיינו בית שני. הסברנו לפאנל מאוד מאוד דוב איפה ההרחבה שלנו נמצאת ולמה mm -hmm. היא הדבר הכי חשוב, כדי לוודא שאין מצב שמשאירים אותנו בחוץ אחרי הדיון על הבית הראשון. כן. אז טוב, בואו נתחיל לדבר על התחרות בחו"ל. יאללה. אז באמת היה רצף עכשיו של תחרויות גם בחו"ל וגם התחרות של הארץ, שכזה פתחה אולי קצת את כל התחרויות. רציתי לשאול מה באמת ההבדל בין תחרויות בחו"ל לתחרויות בארץ. בתחרויות בחו"ל צריך... לבוא מתוך הבנה שהאנשים שיושבים מולך, גם בקבוצות האחרות וגם בפאנל, סיכוי מאוד טוב שהם מגיעים עם תפיסת עולם מאוד שונה משלך. אוקיי. Okay. עם הבנה שונה של מה הסוגיות בדיבייט מייצגות, למה הן מכוונות, מה הדוגמאות הקנוניות שנכון mm -hmm. לדבר עליהן, איך בעצם המבנה של המערכות שאנחנו מדברים עליהן נראה בעולם האמיתי. כן. ומה עם הסוגיות שיש להן... בשלב אפס משקל מאוד כבד. כלומר, מה הדבר שבאמת נכון להחשיב כחשוב לפני שמישהו אמר בכלל משהו של שקילה ומה, ולמה טיעונים מסוימים הם חשובים וזה לא? נכון, למרות שגם בחול השופטים, תכלס יש שופטים מהרבה מדינות, אז איך אתה באמת קולע לתפיסת, כאילו אין תפיסת עולם אחת. אז, אז אין תפיסת עולם אחת, וזה בדרך כלל לא מאוד פרודקטיבי. לנסות להכווין את הנאום שלך לאומה מסוימת. <laughs> אנחנו כן כזה עושים שופטים אמריקאים, מה הם אוהבים, שופטים אוסטרלים, מה הם אוהבים? כי mm -hmm. יש סוג של כזה סטריאוטיפים על איך כל סרקט, אה, אה, איך כל כזה חוג דיבייט מסוים, מה הוא מתעדף כחשוב בתוך דיבייט. אז זה כן קיים במידה מסוימת, אבל שוב, תכלס, אני... בפני עצמי לא מספיק טוב כדי לשנות את המבנה של הנאום שלי בצורה כל כך טובה שאני תופר אותו כאילו למי השופט הספציפי אם אני מכיר אותו למדינה שהגיעה ממנה זה לא חשוב. הדבר החשוב שבאמת צריך לעשות כשאתה מגיע לקונטקסט בינלאומי ובאמת השופט אפילו ממדינה שאתה לא יודע מאיפה היא וזה לא חשוב ושוב אתה לא צריך לנצח רק שופט אחד אתה צריך לנצח פאנל של שופטים ואתה צריך לנצח את החדר. ולכן הדבר שהוא גנרית נכון במקרה הזה זה פשוט לקחת צעד אחורה. להסביר איך אתה חושב שהעולם נראה, מה סביר להניח שקורה בעולם כזה, מה הם באמת הדוגמאות הקנוניות של הדיבייט, מה באמת הסוגיות במשן מתייחסות, איך באמת הדברים האלה נראים, mm -hmm. ולא רק שאתה מצהיר על הדבר הזה, אתה גם צריך להסביר למה כנראה שאתה צודק, וזה באמת כנראה מה שהדיבייט מדבר עליו. רק הדברים שהזכרתי מקודם, פשוט להיות הבן אדם שבא ומסביר איך סביר להניח שהעולם של הבעיה מתנהל. אפילו אם אתה לא מ"ם אחת, אפילו אם אתה לא הבן אדם הראשון בחדר שבא ומסביר דברים. נכון, הרבה פעמים אתה קולט שפשוט אף אחד לא ממש דיבר על זה או לא ממש הסביר את זה. אם אף אחד אחר לא בא ועשה את זה, זה שאתה תהיה הבן אדם שבא ועושה את זה, נותן לך מה זה יתרון מטורף. לא, כאילו ברמה, עזבי שזה הופך את הטיעונים שלך ליותר משכנעים. השופטים, מה זה מכירים לחתור תודה? כי הם כזה, אלוהים ישמור. אין לי מושג מה קורה בדיבייט יש לי המון דיבורים באוויר שאני לא מבין למה הם נכונים. סוף סוף <אח> מגיע בן אדם שמסביר לי, או מסבירה לי, <אח> מה הקישור של כל דבר כזה לעולם אמיתי ולמושן. כן. תודה רבה, בן אדם. <laughs> קבל, קבל מיקום גבוה יותר ממה שאולי הייתי נותן לך אחרת. רק על, כאילו, על ההקלה הפסיכולוגית הזאת ש, ש, שנתת לפאנל שלך. בוא נדבר קצת על המושנים uh, באמת שהיו בתחרות. יאללה. אז uh, ביקשתי ממך מראש לבחור מושן uh, כדי שננתח אותו קצת, כדי נכון. לתת קצת אימה באמת לאנשים שאולי הגיעו ולא ניתחו טוב, או, שהגיעו, או שלא הגיעו והיו רוצים לקבל קצת ניתוח, כי יש uh, איזושהי הרגשה, נגיד, אני שפטתי בתחרות וגם סתם, אתה יודע, יש, כל הקהילה כזה מדברת כל הזמן על המושנים וכולם רואים את זה, mm -hmm. ואתה רואה את המושן ואתה כזה, וואו, <laughs> מה הייתי אומר אם זה היה, או איזה מושן טוב, זה נראה נושא ממש מעניין. כן. אז זה קצת מעניין לשמוע. אז איזה מושן תפס אותך? <laughs> אז uh, המושן שאני הבאתי זה המושן גמר של, המושן uh, גמר ישל של אליפות העולם, uh, שחביב עליי בין השאר <laughs> כי ניצחנו אותו, כן. <laughs> אבל <laughs> הוא באמת נראה לי מאוד מאוד יפה וגם נגיש כאילו לכחל שחדש לדיבייט ולאו דווקא. ידע משהו להגיד על למשל, לשם הדוגמה, צינור הגז הטבעי נורדסטרים שתיים בין... וואו, זה היה קשוח מאוד. שכנראה היה הסיבוב החביב עליי באליפות אירופה, כשאני חושב על זה. אז אני אהבתי אותו רק בגלל ששמעתי פודקאסט שמדבר על זה ממש מעט זמן לפני זה, ואז הייתי כזה, וואו, אני ממש יודעת הכל איזה בזבוז שאני בפאנל. סיבה, סיבה לגיטימית לחבב את הדיבייט. אני אציין שזה הדיבייט היחיד באליפות אירופה שבו קיבלנו רביעי. וואו, uh, כן. והוא היה אהוב עליך. והוא אהוב עליי פשוט כי א', כי כן, אני מאוד אוהב את הקייס שהרסנו שם, ש... הייתה טענה שהוא לא היה הרחבה, אבל הוא אכן היה הרחבה, <laughs> אבל זה בסדר. <laughs> זה באמת זה באשמת שראית... השופטים. זה אכן קצת באשמת השופטים, נשים שם. <laughs> <laughs> אבל uh, זה, זה דיבייט שמאוד אהבתי, כי אני יחסית חובב uh, uh, דיבייטי עכבל, והיה שם באמת ניתוחים מאוד מעמיקים ומעניינים על mm -hmm. מערכי האינטרסים המנוגדים של uh, רוסיה וגרמניה, ומי מושפע יותר ולמי יש יותר השפעה על מי בהינתן כן. הקיום של הצינור הזה, וזה היה באמת דיבייט מעניין. Uh, אבל עדיין אני טיפה מחבב יותר את הדיבייט גמר של אליפות העולם. הוא uh, מעלה סוגיות מאוד מאוד מעניינות, יש בו הרבה אזורי קלאש מאוד מעניינים. שמה היה המושן? המושן היה, ואני פה מתמצת במידה מסוימת כי הוא בא עם אינפוסלייד כבד, אבל שניתן לדעתי לתמצות, המושן הוא, בשפה הרשמית של דיבייטים, בית זה מאמין שמוצדק מוסרית, שממשלות יתעדפו mm -hmm. את הדורות הבאים גם על חשבון אנשים שחיים כיום. די קלאסי, כן. כאילו מרגיש שכבר נתקלתי בזה. זה גרסה, אחד הדברים הראשונים שאמרתי לאסף כשעשינו את הפרפ זה, זה גרסה של מושן uh, נציג הדורות הבאים, שהיה מאוד נפוץ בארץ בכמה כן. תחרות שנים, על סטרואידים. <קקקק> שכאילו לא רק, ש... לא רק שיש בן אדם בכנסת, פרלמנט, ממשלה שאחראי על הזה, אלא שבאמת הממשלה מקדישה את עצמה לדבר הזה במידה חזקה. זה פשוט זה אבל יותר. <קקק> <קקק> ואסף, אז... אס... כאילו, מכיוון שהוא... מצוין בדיבייט וזה, אמר לי, כן, ברור, נו, בוא, בוא, בוא. זהו, אז אלפון ארוס מושן שאתה מקבל, ואתה מיד יודע מה הקלאשים, לא? מיד יודע מה הטיעונים החזקים, או שבכל זאת צריך לחשוב לא על זה. אז לאו דווקא מיד, כמובן שצריך לחשוב על זה. חלק מעוד סיבה אחת ממגוון הסיבות שאני מאוד מחבב את הדיבייט הזה, זה שבבוקר של הגמר הזה, שהיה הסיבוב היחיד שלנו באותו יום, בערב לפני, סליחה, אסף ואני דיברנו על מה סביר שיהיה ה... הימורים. כן, הימרנו קצת על מה היה זה. ההימור הכי חזק שלנו היה כנראה משהו פילוסופי מוסרי, ואז בבוקר של הסיבוב הזה צפיתי שוב באחת מסדנאות הדיבייט הבאמת אהובות עליי, של בחור בשם ניש הדגה, או הדג'ה, שאני כנראה שוחט בשם שלו, ואני באמת מתנצל כי הוא בחור מקסים שיצא לדבר איתו כמה פעמים, ו... הסדנה שלו מעולה, סדנה על מוסר ואיך מודדים את זה ואיך mm. עושים את זה בדיבייטים. והדקה הראשונה של הנאום ראש ממשלה שלי בדיבייט הזה היא פשוט ציטוט של הסדנה ואיך, ומטריקות שהוא מציע בה איך להסתכל על דיבייטים. וגם הטיעונים בעצמם למעשה הם בהשראה מאוד חזקה של, של הסדנה הזאת, אז... חלק מהסיבה שאני מחבב את הסיבוב זה, אך ידעתי מה מגיע והייתי מוכן בדיוק לזה, ובאמת... איזה הרגשה טובה. נתתי את זה, כן, זו תחושה מאוד טובה שמלווה את כל הסיבוב הזה. אז מה היו, בוא נגיד, בתמצות טיעוני הממשלה, או לפחות החזקים. נריץ, כן, אז נריץ את טיעוני הממשלה לצד הזה. הממשלה רוצה להסתכל על... בגדול מה שהדיבייט הזה מדבר עליו זה... Um, הצדקה מוסרית, ולכן צריך לבסס כאן מטריקה מוסרית אחת לפחות, um, ואו לה, או לשקול אותה כהמטריקה המוסרית, או המדד המוסרי הכי חשוב שיש, mm -hmm. או לעשות טריק אחר, שזה טריק אחר שעשינו שאני אכנס אה, אליו עוד מעט, אה, שבמהותו, אה, מה שעושים פרקטית זה פשוט לדבר על כמה שיותר מטריקות מוסריות, אבל אז להסביר גם למה זה הדבר הנכון לעשות. שוב, משהו שגנבתי לחלוטין מההסנה הזאת, ואני <coughs> מאוד מחבב. אז מה שעשינו בדיבייט הזה זה פשוט לדבר על כמה מטריקות מוסריות שונות, ולמה בכל אחת מהן אנחנו בעצם מראים שהדבר הזה הוא מוצדק מוסרית. <coughs> מאוד היינו זהירים, ואופוזיציות ניצו לתלות עלינו את הנטל של, אתם חייבים גם להצליח, אתם גם צריכים להראות שאתם תהיו מוצלחים ב לעשות את מה שאתם אומרים, כלומר, אכן להגן על אנשי הדורות הבאים מכל מיני בעיות. אבל חלק מהיופי גם של האסטרטגיה הזאת זה שהיא לא באמת תלויה בהצלחה. זה אחד מהדברים שהצבענו עליהם. אז הטיעונים שלנו אחרי כל ההקדמה הזאת. מה שבאמת הרצנו, אחד, תועלתנות. בעתיד הולכים לחיות הרבה יותר אנשים ממה שאנחנו, ממה שיש לנו בעולם היום. אנחנו מדברים פה על ההשפעה של דורות קדימה באוכלוסייה גלובלית הולכת mm -hmm. וגדלה, ולכן בהשוואה למקסימום של 7-8 מיליארד אנשים שחיים כיום, וגם זה כנראה פחות מזה, כי אנחנו מדברים על מי שהממשלה צריכה לתמוך בו, כן. ולכן כנראה פחות מזה. אנחנו מדברים בהשוואה על עשרות, אולי מאות מיליארדי אנשים, זה כבר יותר אנשים, ולכן ניסיון לעזור לכמה שיותר אנשים ולעשות שהחיים שלהם יהיו כמה שיותר טובים, הוא מצדיק נזק לפחות אנשים, פשוט מהמטריקה של תעתונות. זה אחד. Mm -hmm. שתיים, מטריקה מוסרית של תלות, שהדוגמה הקנונית שמאוד קל לדמיין בראש, זה כשיש מישהו... תלוי על צוק מטר לידך, וצועק לך תציל אותי, תציל אותי, ואתה היחיד בסביבה, ורק אתה יכול לעזור לו. אתה מצווה עליך מוסרית לעזור ספציפית לבן אדם הזה, אפילו אם יש בן אדם אחר שתולי מצוק, אבל הוא נמצא 100 מטר ממך, והוא קרוב יותר למישהו אחר שיכול לעזור לו. <אח> כשלמישהו יש תלות מיוחדת ספציפית בך, יש לך אחריות מיוחדת לתעדף דווקא אותו. Uh, הטענה שלנו בהינתן כזה המסגרת המוסרית הזאת הייתה שלאנשים מהדורות הבאים יש תלות מיוחדת ספציפית בממשלה, uh, מכיוון שאם לא נמנע אסונות כמו uh, שינוי האקלים, כילוי של משאבים, Uh, הרס של שוק העבודה בעקבות אוטומציה, הרס של תשתית דמוקרטית בעקבות חקיקה פוליטית אופורטוניסטית uh, שמתרחשת היום, אם לא נמנע את הדברים האלה, וספציפית חשוב למנוע אותם, כי להחזיר את השד לבקבוק בהרבה מהדברים האלה מאוד קשה, ולכן הדבר נכון הוא דווקא למנוע אותם, אם לא נמנע אותם, האנשים מהעתיד הולכים לחיות בסביבה שהם פשוט יחוו המון מהבעיות האלה בצורה מאוד קשה, בצורה שתשפיע על החיים שלהם בצורה הרסנית. כן. Uh, לאנשים היום, בניגוד לזה, יש אפשרויות אחרות, יש להם אפשרות לפנות לאם הם נמצאים במצוקה, לאגודות לא ממשלתיות, לעמותות רווחה, לשווקים פרטיים אפילו, יש להם את היכולת לפעול בעצמם כדי לשפר את החיים שלהם, והם לא תלויים ספציפית בממשלה. כל ה... אבל כל הגופים האלה, הם גופים שההשפעה שלהם היא מאוד קצרת, קצרת טווח. עמותת צדקה לא יכולה לעזור לאנשים שיחיו בעוד 50 שנה, היא יכולה רק לעזור לאנשים שחיים... כיום. ממשלה, לעומת זאת, היא כן הגוף היחיד שיכול להשפיע לטווח ארוך עד כדי כך, שכן יכול להשפיע לטובה על החיים של כן. אנשי העתיד, ולכן ספציפית לאנשי העתיד יש ספציפית תלות מיוחדת בממשלה, ולכן לממשלה יש אחריות מיוחדת אה, עליהם, ולכן מוצדק לתעדף אותה מוסרית על פני אנשים שחיים כיום. זה טיעון שני. Okay. אוקיי. אה, טיעון שלישי ואחרון שם היה... נסוב סביב המטריקה המוסרית של בחירה, של עד כמה השפעה יש לי על החיים שלי ועד כמה גישה לזכויות וחירויות יש לי. כשבגדול הצו המוסרי כאן זה צריך למקסם בחירה, צריך לעזור לאנשים להגיע לכמה שיותר חירויות זכויות אוטונומיה, וצריך לעזור לאנשים שאין להם בחירה. לאנשים מהעתיד אין בחירה במה שהממשלה שלנו תעשה. לנו יש. ואם לא נעשה שוב את המניע של הדברים, הם... יחוו מניעה של הרבה מהזכויות, הרבה מהאוטונומיה, הרבה מהחירויות שלהם, ולכן צריך לתעדף ספציפית אותם, כי אם לא נפעל, נביא אותם למצב של מה שניש קורא בסדנה שלו דה של חוסר גישה ליכולת לממש זכויות וחירויות, ולכן צריך לתעדף אותם, גם על חשבון אנשים כיום, שיש להם גישה לזכויות. יש להם גישה לחירויות ויכולים לבחור את הממשלה, יכולים להשפיע על איך היא פועלת, ולבחור איך החיים שלהם מתנהלים בלאו ולכן, uh, משלוש המטריקות האלה, של גם תועלתנות, גם uh, uh, תלות מיוחדת וגם גישה לחירויות וזכויות ובחירה, נכון לתעדף את אנשי העתיד. אוקיי, okay. והאופוזיציה במקרה הזה, תרצה לנצח על המטריקות שאתה נתת כבר, או לקחת דברים אחרים שהם יותר חשובים? הייתי אומר שעדיף להם לנסות לכוון לדברים אחרים. Um, למה? כי אני בוחר את המטריקות שלי מסיבה מסוימת, אלה המטריקות המוסריות שעובדות לכיוון שלי. יש הרבה מטריקות מוסריות אחרות שאפשר לשחק עליהן שעובדות דווקא לכיוון ההפוך, ואז מה שהם רוצים לעשות זה לתפוס דווקא אותן, mm -hmm. ולהסביר למה אלה מטריקות מוסריות יותר חשובות מכל מה שאני העליתי עד עכשיו. כן. Um, פשוט כי זה משהו שיהיה א' קל להם, וזה um, בכל זאת נושא ש... לוקח זמן לבסס למה אתה צודק, לוקח כמה זמן לבסס למה, למה מה שאתה אומר הוא נכון ולמה הוא חשוב. ולכן להתחיל עכשיו להילחם על מטריקה מוסרית שמישהו כבר עשה עליה 7 או 14 דקות של עבודה, להסביר למה היא נוטה דווקא לצד שלו, לאו דווקא הדבר הכי נכון אסטרטגי לעשות. במקביל, בזמנה ריבתי על החומר הנגטיבי שאתה רוצה להריץ, לגמרי רעיון טוב להגיד למה... סביר להניח שלא באמת תיתן תועלת נכונה, ולכן לא באמת תצליח לעזור לאנשים בעתיד, mm -hmm. שזה ספציפית ממוקד במטריקת התועלתנות, שמבין אלה שהזכרתי, היא היחידה שבאמת תלויה ביכולת הצלחה. כן. ואז אתה יוצא קרח מכאן ומכאן בעצם, אתה גם לא באמת עוזר לאנשים שחיים בזמן שלך, וגם... לא באמת עוזר לאנשי העתיד, ולכן רק יצרת נזק ולכן תועלתנית, אתה לא מצליח. אז זו המטריקה שאולי אפשר לנסות כזה, לגנוב לצד שלך אם את אופוזיציה, אבל כנראה שאם אני אופוזיציה, הייתי הולך לכיוון אחר. הייתי כנראה okay, הולך... בואו נדבר על כיוון האופוזיציה. בואו נדבר על כיוון <laughs> האופוזיציה. אז אם אני אופוזיציה, אני מריץ בדיבייט הזה מנדט, חד משמעית, בתור המטריקה המוסרית, כי הדיבייט היא השחקן של המושן, היא, היא זה שאנחנו מדברים על האם נכון שיפעל לכיוון אחד או יפעל לכיוון אחר. מטריקה מוסרית של מנדט תקפה ספציפית לממשלה כשחקן, ולכן קל יותר לבסס אינטואיטיבית למה היא נכונה דווקא ספציפית במקרה הזה, ולמה היא המטריקה העיקרית במקרה הזה. כי לממשלה יש איזושהי חובה מוסרית מוקדמת להצדיק את הקיום שלה בכלל, לפני שהיא עושה משהו כזה. לגוף ש... חי וקיים, מעצם העובדה שהוא לוקח כוח מאנשים, מקבוצה של אנשים, שיש לו סמכות ואחריות ויכולת להכווין איך חיים של אנשים נראים, רק מעצם זה שקבוצה של אנשים נתנה לו את הכוח הזה, הסכימה לתת לו את הכוח הזה ונמצאת תחת הסמכות שלו, לגוף הזה יש חובה מוסרית ספציפית לאנשים האלה. זה הקונספט של מנדט. Okay. אני נותן לך, כממשלה, אני נותן לך כממשלה, סמכות על החיים שלי. יש לך מנדט להחזיק, יש לך לגיטימציה מוסרית להחזיק את הסמכות הזאת עליי, לקחת ממני כסף, לגייס אותי לצבא, אה, להגביל אותי באלף ואחת דרכים שונות, רק אם את בסוף פועלת לטובתי. רק אם את באמת מנצלת את הכוח המאוד גדול הזה שנתתי לך עליי, mm -hmm. כדי לפעול לטובה האישית שלי. אם את זורקת אותי לצד ומשקיעה את הכוח הזה, א', באנשים אחרים, כבר לא לגיטימי. בית, לאנשים שאפילו לא קיימים עדיין, לא לגיטימי בתכלית. את קיבלת פה כוח ומשתמשת בו בצורה שלא מצדיקה את הקיום של הכוח הזה בידיים שלך. Mm -hmm. ממשלה שמתעדפת אנשים שהם לא האזרחים שלה, שנותנים לה את ההצדקה המוסרית לקיומה, היא ממשלה לא מוסרית, לא לגיטימית, ולכן התעדוף הזה של אנשים מהעתיד, הוא, על פני אנשים שחיים כיום, הוא לא לגיטימי מעיקרו. זה טיעון אחד. אוקיי. Okay. טיעון שני שם הוא ויכוח, פותח ויכוח שאני כממשלה נמנעתי ממנו מאוד, כי, ולא רציתי שתשימו לב אליו, וזו השאלה באמת מאוד מעניינת. למי מגיעות בכלל זכויות בהקשר הזה, והאם לאנשים ש... לא טכנית קיימים כרגע, יש גישה לקונספט המאוד מעורפל וארטילאי הזה, שאנחנו קוראים לו זכויות, ופשוט חושבים שזה דבר שקיים, אבל לא באמת קיים בעולם. אוקיי. Okay. צד ממשלה מאוד מאוד רוצה שתחשבו על אנשים שחיים בעתיד כאנשים חיים וקיימים okay. ובועטים, okay. אבל הם לא, הם לא קיימים. Mm -hmm. והתנאי המקדים לקונספט שנקרא... א', גישה לזכויות, אבל אולי בניסוח אחר אפילו יותר ברור, משקל מוסרי, כלומר שלהשפעה על סוכן מסוים, על שחקן מסוים, יש בכלל ערך מוסרי כלשהו, mm -hmm. כדי שלדבר הזה יהיה, יהיה תוקף, הסוכן הזה, השחקן הזה, צריך להיות מודע, הוא צריך להיות מסוגל לעשות בחירות בשביל עצמו, הוא צריך להיות מסוגל... לחשוב על העובדה שפעולה אחת או אחרת גורמת לו נזק או תועלת, הוא חייב להיות מסוגל להביע העדפות מסוימות. ועוד כמה קריטריונים שונים שאפשר לחשוב עליהם, ללמה לאיזשהו סוכן מגיעות זכויות. כשאנחנו חושבים על זה ביום יום, בקונספט של זכויות של בני אדם לעומת זכויות בעלי חיים, לעומת אם אפשר בכלל לחשוב על הקונספט הזה של זכויות של חפצים דוממים, אבל כן בסוגיות יותר פוליטיות כמו... זכויות אה, איש על גופה וזכויות הפלה ודברים שנוגעים לזה. כלומר, האם, האם אנחנו, אם אנחנו נותנים פה באמת זכויות לאנשים שהם לא קיימים, מה זה אומר על הקונספט של ההפלה ואיך אנחנו רוצים לחשוב על זה? Mm -hmm. הדיפולט שלנו הוא שאנחנו לא מעניקים להם זכויות mm -hmm. קיימות לאנשים שעדיין לא קיימים. ולמה זה? כי הם לא עומדים באף אחד מהתנאים האלה שהזכרתי, כי הם לא חיים, הם לא קיימים. הם לא יצור מודע, כי הם לא יצור נקודה, הם כן. לא דבר שקיים. ולכן לקחת פה שחקן שהמשקל הסגולי המוסרי שלו הוא אפס עגול, mm -hmm. שאין לו שום תביעה לזכויות בקונספט שאנחנו חושבים עליהם ביום-יום, לקחת, לקחת יצור כזה ולתעדף אותו על פני אנשים חיים בועטים חלשים סובלים כיום, שיש להם העדפות, שמסוגלים להבין שעכשיו דופקים אותם ולא נותנים להם את ה... הוצאה מעוני, ואת ההשקעה בתקציבים, ואת הפנסיות, ואת המערכת בריאות, ואת כל הדברים האלה שהממשלות צריכות לעשות. שמתעדפים, שוב, יצור שלא קיים ולכן לא זכאי לזכויות, על פני אנשים שכן זכאים לזכויות, ושיש להם משקל מוסרי, זה דבר שהוא לא מוסרי לעשות. אז איך בכל זאת מתעדפים? איך בכל זאת מתעדפים שני צדדים? כאילו כל כך טובים ומשכנעים לצורך העניין. זה שאלה שהיה מוטב שתפני לאסף. אני הדובר הראשון שלנו, אסף הוא הדובר השני, אסף הוא זה שעושה את הקטע האסטרטגי החכם של למה הדבר שאמרנו הוא יותר חשוב. אני מאוד, למה מה שאמרנו זה נכון. אז נדבר עם אסף על זה. כן, נדבר עם אסף. לא, כמובן שגם התפקיד שלי הוא להסביר במידה מסוימת למה שאנחנו אומרים זה נכון. הנה הטריק המלוכלך שאני עשיתי בתחילת הנאום שלי, כן, גלה לנו. שתזר. וזה באמת קצת יותר למתקדמים. מכיוון שיש בדיבייט הזה הרבה מטריקות מוסריות שונות שראוי לדבר עליהן, ואני לא יודע מה הצד שאני הולך להוציא עליי, ואני כנראה מניח שהם הולכים לעשות לי איזושהי שקילה, אני חייב לבוא עם שקילה מראש. הנה השקילה מראש שאנחנו באנו איתה בדיבייט, כוכבית, דיבייטורים פנטסטיים ומאוד מוכשרים וספציפית מאוד טובים בשקילות. אמרו לי שהשקילה הזאת היא שטויות וקשקוש <laughs> ולא ככה <laughs> עובד דיבייט והיה אפשר להפריך אותי בקלות. אבל, אבל, אבל לא היינו בדיבייט הזה, כן, אבל, כן, אבל <laughs> הפעם זה עבד, אז זה בסדר. אז נסו את זה בפעם הבאה. אני, לא, אני אגב לא כזה מסכים איתה, אני חושב שזו שקילה שהיא מעניינת. הטענה הולכת ככה. יש הרבה מטריקות מוסריות בעולם. הדיבייט הזה בסוף, בסוף נסוב על כמה וכמה מטריקות מוסריות. יש כמה כאלה. אוקיי. Okay. אף אחד לא יודע מה המטריקה המוסרית הנכונה לעולם. אף אחד לא יודע להגיד, כן, דווקא תועלתנות זה הדרך הנכונה לשקול מוסרית כל פעולה ופעולה. אף אחד לא יודע להגיד, דווקא גישה לבחירה ואוטונומיה זה הדרך הנכונה לשקול, כל, לתת את הניקוד המוסרי לכל פעולה, סטייל, mm -hmm. the good place. כן. כן. אה, אה, אין לנו סולם מוסרי אובייקטיבי אחד נכון לכולם. לכל בן אדם שחי, יש איזושהי... אינטואיציה מוסרית כלשהי, יש איזשהו תעדוף שהוא כנראה איזשהו שקלול של הדברים האלה, אבל כל בן אדם בוחר לעצמו מה לדעתו המדד המוסרי הנכון, המטריקה המוסרית הנכונה להסתכל על העולם. אוקיי. Okay. נכון. זה, זה חוליה ראשונה שלך, הטענה הזאת. חוליה שנייה, לכל האנשים בעולם יש משקל מוסרי זהה. אנחנו צריכים, לת... כולם, כולנו פה שחקנים שווים מבחינה מוסרית, כולנו נכון, ולכן את מה שאנחנו מאמינים שהוא נכון מוסרית, גם לזה צריך משקל מוסרי זהה. כלומר, לא רק שלא ניתן להכריע איזה מטריקה מוסרית היא הנכונה, הן כולן נכונות פחות או יותר במידה שווה. אוקיי. Okay. פשוט בגלל שאנשים שונים מחזיקים בהם במידה שהיא מתמצעת לפחות או יותר אותו דבר. Mm -hmm. זה חולי השנייה. כן. ולכן, קבוצה בדיבייט הזה, וזה הדבר שאני אומר לשופטים, שתצליח להוכיח הרבה מטריקות מוסריות, שתוכל, שתוכל לבסס לכם מספרית. כמה שיותר מטריקות מוסריות, תנצח, לא, וזה משני טעמים. אחד, בגלל שהיא כנראה הכי קול... בסבירות הכי גבוהה קולעת למטריקה המוסרית ה... במרכאות נכונה. אם קיימת כזאת, מי שכיסה הכי הרבה שטח כנראה פגע בה. כן. אבל תכלס, וזה יותר רלוונטי, בגלל הקומבינציה. בגלל שאנחנו מדברים פה על מטריקה מוסרית אחת. פלוס מטריקה מוסרית 2, פלוס מטריקה מוסרית 3, החיבור של זה הוא גדול מסכום חלקיו. כי אנחנו בעצם מממשים פה את האינטואיציה המוסרית של לא רק הרבה אנשים, אלא משהו באמת משותף לאנשים. זה כנראה מה שהכי הרבה אנשים יסכימו איתו, אנשים, כי אנשים מאמינים בשילוב של מטריקות מוסריות וממשקילים אותם כל פעם בהתאם למה שמרגיש נכון באותו רגע, ולכן... קבוצה אחרת שבאה ומתחרה פה ובאה וטוענת מטריקה מוסרית אחרת, כמו למשל מנדט, כמו למשל מי בכלל זכאי mm -hmm. לזכויות, לא מספיק שהיא תסביר למה המטריקה שלה נכונה, היא צריכה גם להסביר למה היא חשובה לא רק מכל אחת מהמטריקות שלנו, אלא גם מהשילוב שלהם. מכיוון mm -hmm. שזה נטל פרקטית בלתי אפשרי לכל קבוצה אחרת בדיבייט, כי אנחנו מאוד חכמים וחזקים, ונסביר לכם אחת אחת על כל אחת מהמטריקות המוסריות שלנו, למה היא נכונה ועומדת. השקילה הזאת שעשיתי עכשיו, ולקח לי איזה 3-4 דקות לעשות, כי סברתם מאוד בפירוט ובדיבייט כן. הרצתי אותה, הרצתי אותה באיזה, דקה... בדקה. רץ באיזה דקה וחצי, כן, כי uh, uh, גם מדברים יותר מהר וגם... קולעים יותר לעניין, וגם אני הייתי שם ביותר כושר דיבור ממה שאני כאן עכשיו ברגע זה, זה אז הייתי יותר חד על ה... זה היה בעצם כושר מהזדיפות. כן, דיברתי שם יותר לעניין ממה שאני מדבר עכשיו, אבל כן פירטתי פה הרבה יותר, והסברתי הרבה יותר נכון למה התפיסה הזאת נכונה. <אממ> זה משהו שבסוף עבד לנו. <אממ> זה, זה, זה, זה, זה כזה, התשובה שלי לשאלה שלך? כן. <laughs> תשובה <laughs> של דיבייטור יותר חכם ויותר טוב ממני, ויותר טוב ספציפית בשקילות, למה דברים חשובים? כנראה תהיה לקחת מטריקה אחת, אולי שתיים, להגיד למה הן משפיעות על אנשים, למה הן כנראה נכונות יותר בקטע אוניברסלי, למה הן הדבר שיותר מתאים לאינטואיציות המוסריות של הרבה אנשים, למה אה, זה מייצג במיוחד את המקרה הספציפי של המושן, ופה אני חושב ספציפית על באמת מטריקת המנדט, שבה יש פה, אפשר להצביע על ההבדל בין המוסריות של פעולה שהממשלה יכולה לעשות לבין המוסריות הבסיסית של קיום הממשלה כה, כשחקן שקיים ופועל, mm -hmm. ואז פה יש קהילה של קדימות לוגית של מטריקה מוסרית אחת לכל המטריקות המוסריות האחרות. ייתכן שמה שהממשלה עושה הוא תועלתני טוב, אבל אם מראש אין לה את ההצדקה המוסרית להתקיים כי היא פועלת כנגד מטריקה מוסרית שמצדיקה את הקיום שלה מראש, יש פה... בעיה לוגית של מה שעשית בסוף הוא לא מוסרי כי אתה שחקן לא מוסרי כי אתה פעלת בצורה שסותרת את ההצדקה לקיום של עצמך. כן. זה נגיד שקילה של קדימות לוגית שאפשר לעשות. Mm -hmm. זה כנראה הסקיל הכי מורכב בדיבייט של לקחת קונספטים מאוד מורכבים ותכלס קצת שרירותיים כי... זכויות ומוסר ודברים הם דברים מאוד ארטילאיים ומאוד שרירותיים ובני אדם הם יצור די טיפש סך הכל ואנחנו לא מאוד טובים בלהצדיק את הדברים האלה <laughs> ולהסביר למה דווקא הגרסה שלך לדבר הזה היא יותר חשובה מכל הגרסאות האחרות. אחד הדברים היותר מורכבים שאפשר לעשות בעולם הדיבייט אני מסכים ולכן זה מושן שהייתי מוצלח שם כגמר של האליפות שלו ובאמת. כל הקרדיט והכבוד לדן וכל הצוות דייטינג הפנטסטי של אליפות העולם, וגם לצוות דייטינג הבאמת באמת נהדר של אליפות אירופה, שאולי לא פרגנו להם פה בדיבור למושן שלהם, אבל גם עשו עבודה באמת יפה. מה שמדהים בעיניי זה שעכשיו אנחנו יושבים ואי אפשר לראות את זה, אבל אתה זוכר את כל הניתוח המלא של כל המושן, ממש לפרטי פרטים. ממש לא מייצג, ממש ממש ממש לא מייצג, הזיכרון שלי של דיבייטים הוא קטסטרופלי. אני נוטה לשכוח דיבייט, סדר גודל של 20 דקות אחרי שיצאתי ממנו. לא, אני מרגישה שאני אחרי סבבים, אפילו אני נתקלת באותו מושן פעמיים, אני כזה, רגע, מה היה בפעם הקודמת שדיברנו עליו? לא מייצג בעליל, אני באמת, הזיכרון שלי למושן הוא קטסטרופלי. Uh, פחות טוב מהממוצע של uh, כל מי שתפגשי בקריירת הדיבי שלך, <laughs> חד משמעית. טוב, רק אני... איך אפשר להרשות שנאצים בין uh, סבבים? כן, זה, זה, <laughs> חד משמעית זה חלק ממנגנון ההתמודדות. Uh, זה, זה נחמד כי גם באמת קל יותר להתרסת בין uh, דיבייטים. זה גם לא נחמד כי כשאנשים uh, אחרים מדברים איתי על, uh, נו הסיבוב הזה הוא סיבוב מספר 4 של uh, צלוניקי 2016, התשובה היחידה וואו. שיש להגיד להם זה, למה אתם חושבים שאני זוכר על מה אתם מדברים? ובאיזה חוצבה אתם באים אליי עם כזה name של סיבובים, שאתם חושבים שיש לי מושג קלוש על מה אתם מדברים. זהו, אני מבחינתי, בגלל שאני כל כך לא זוכרת, אז פשוט כל דבר שיגידו מבחינתי יהיה נכון. אני כזה, כן, הגיוני שזה היה לפני שש שנים באיזה אליפות איזוטרית בלא יודעת איפה, אז אני פשוט אאמין לך. כן, כן, כן, אז אני כבר עזרתי את האומץ, ואני מרגיש אין לי מושג על מה אתה מדבר, אני מודע לזה שזה סיבוב שאני הייתי בו, ושהוא היה כאילו לפני אולי כמה שבועות, אין לי שמץ של מושג על מה אתה מדבר, תסביר לי עכשיו את כל הסיבוב מההתחלה, מנטלית אני לא הייתי שם, זה היה בן אדם אחר. אני זוכר את הסיבוב הזה כי הוא היה יחסית חביב עליי, ו... כי התכוננתי עליו מחדש בהכנה לרעיון הזה. כן, לרעיון, זה לא חוכמה, לא נורא. כן, אבל זה מאוד מאוד מאוד לא מייצג. אני אגיד שזה קצת חבל, כן? כי חד משמעית מבין הסקילים שעוזרים לדיבייטורים להתקדם בעולם הדיבייט זה לזכור יפה מושנים קודמים וסיבובים קודמים, והיכולת לשלוף מהר טיעונים מדיבייטים שכבר עשית היא באמת משמעותית. זה משקולת שאני סחבתי בקריירה שלי. תראו שגם... והנה, עובדה, גם בלי לזכור יותר מדי אפשר דברים. גם, אפשר גם, אפשר גם להצליח. אצלנו אצל. במועדון, דרך אגב, נהיה איזה משהו רווח כזה של כל אחד מנהל איזושהי טבלת אקסל, עם כזה מושנים, טיונים, השיפוט, ההערות, כל מיני דברים כאלה, אז זה, זה גם קצת עוזר לזכור. מומלץ מאוד, לי לא יש מחברת, שהאמת רציתי להביא היום ושכחתי, אבל אני... אני מהדיבייטורים שכותבים עדיין ידנית, למרות כל עולם, עידן הזום זה וזה. זהו, זומה, כולם את כל הנאומים במחשב. אני, אני חד משמעית תמיד תמיד מחברת, אז, אז, ואני מתעד כאילו משובים אישיים ודברים כאלה, זה מרגיש לי יותר חשוב. כן, תיעוד של ההתקדמות ודברים שאמרו לך ומשובים, זה אחד מהכלים היותר חשובים. באמת כדי להתקדם, אני, מאוד, אני מסכים שזה דבר מאוד חשוב. הייתי כנראה ממליץ יותר, סליחה, הייתי כנראה ממליץ יותר אה, אה, לתעד את הדברים שאת רוצה להשתפר בהם, ואת הדברים שחשובים mm -hmm. לך כל פעם, וכמה הצלחת ספציפית בדבר הזה בכל סיבוב, וספציפית מה המשובים שנתנו לך, בניגוד לבסיבוב כך וכך הרצי טיעון כך וכך, אה, כי זה באמת הדבר ש... Eh, נושא eh, eh, השפעה וצורה לאורך eh, יותר זמן, ha המיקוד בסקילים והמיקוד במידת <כן> ההתקדמות בהם, שלך בהם בניגוד ל... אה, ah, אני זוכר את הטיעון ההוא פעם. כי במקרה הטוב, לזכור טיעון מסיבוב לפני שלושה חודשים יעזור לך בסיבוב שעשית עכשיו, אבל <כן> לזכור במרצית להתקדם ואת ההתקדמות שלך בזה ואת המשוב שנתנו לך, יעזור לך לכל דיבייט שתתקלי ושאלה אחרונה, ובזה נסיים. איך מתקדמים, איך מתקדמים מהפסגה? מה הלאה בשבילך? כלום, אני פרשתי. Uh, זהו, זהו <laughs> <laughs> עוזבים בשיא. עוזבים בשיא, חד משמעית. שמי, אני חמש שנים בדיבייט. Mm -hmm. uh, זהו, כאילו באמת, עשיתי את שלי, הרווחתי את כל מה שרציתי להרוויח, התקדמתי בזכות אנשים נהדרים שיצא להכיר. בזכות חברה נהדרת שהיא גם מהדיבייט, למעשה הכרתי אותה בדיבייט, ואחרי כל אימון חזרתי הביתה ודיסקסנו את המושלמים פעם, והיה כיף. כמות הקרדיט שמגיעה לה, על ההישגים שלי, היא לגמרי חסרת, בלתי נתנה למדידה, זה לגמרי לא ניתן לי פיקפוק. עשיתי את מה שרציתי, יהיה נחמד עכשיו לשפוט תחרויות, להיות פה ושם, לעשות דברים מעניינים. אתה חושב לאמן? אני לא חושב לאמן. Um, אני לא חושב לאמן, זהו, לא לא, <laughs> לא, <laughs> לא, <laughs> כן, <laughs> לא, לא, לא, לא <laughs> קונספט שעבר לי על בראש, uh, לא בטוח בכלל שאני אהיה מועמד טוב לדבר הזה, אבל uh, um, כן, כרגע אם משהו בכלל, שתבוא איזו תחרות נחמדה ומעניינת ויעניין uh, להיות, להיות, להיות DCA או CA שלה או משהו כזה, זה, זה לאן יש להתקדם. אבל חברים, אני את שלי עשיתי, יש פה דור שלם ונהדר של דיבייטורים צעירים ונהדרים כמוך שרוצים להתגיע את חוזמם, חד משמעית. אני מקווה שגם אנחנו נתראה עוד חמש שנים. אולי מישהו עוד חמש שנים יראיין אותי. יאללה, חד משמעית. כן, באליפות העולם. חד משמעית. פגשתי את זה ואת זה. לא, חד משמעית באמת. יש פוטנציאל ורק צריך מסגרת טובה שתפתח אותו. Uh, uh, וכן, יאללה, לכל זה. אני, אני, אני, אני פרשתי לדוקים. תודה רבה, היה לי ממש כיף, היה ממש מעניין לשמוע אותך. וזהו, עד כאן, סיימנו. עד כאן הפרק שלנו להיום. אפשר להאזין לנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, ואם יש נושאים שבוערים בכם, שמרגישים לכם חשובים ואף אחד לא כל כך מדבר עליהם, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר דרך הפייסבוק. תודה גדולה לגיל פלץ שהיה פה היום, ותודה לעמיחי אבן חן ולאייל גם מהמודדם של תל אביב, על העזרה והליווי המקצועי. נתראה בפרק הבא.